Ні мурак. Що вас тягне до лісу? Дерева. Дерева? Що вам з них? Я читаю для них проповіді. Проповіді? Деревам? Так. А чому ви дивуєтесь? Дерева дуже вдячні слухачі. Вони не перебивають і не сміються з твоєї недолугості. Не дивуються з вимови. «Ви ж дивуєтеся, правда?» «Та що ви? Я сам неук у слові». «А, гарно ви сказали. Неук у слові. Не перестаю дивуватися словесним коштовностям, що їх мають за душею наші люди. Такі, що прикрасили би письмо її самого апостола Павла. Це мій любимий учитель». Після Ісуса, звісно. Але ж Господь нічого не писав. Господь лише говорив. О, велике благо, мовлення. Та збагнути це годин лише той, хто народився німим, як я. Ну, не цілком безголосим, що мав і слух, і язик, який обертав у роті, селкуючись скрутити слово. Та звук не виривався з горла, десь глохнув у легенях. Цячівський лікар сказав мамці, що в мене атраповані голосові зв'язки. Це як попущені струни на скрипці. Деко є, смик є, а не зіграєш. Мені так багато хотілося виповісти цьому світу, а надто мамці... Я говорив з нею очима, руками, серцем. Ви знаєте, як багато можна сказати серцем, без слів. Якби я народився нормальним, я б цього не знав. Дорослі не мали часу і терпіння на мене. Вони й себе не дуже слухають. А тут німий дітвак щось хоче від тебе, лише не мамка». Вона слухала мене спрагло, й радо, хоч не все їй розуміла. І зміялася, так заливчасто сміялася, а коли я відходив, плакала. Очі, щойно повні сміху, заливалися сльозами. Я прибігав, і її очі знову радісно блищали, як промите скло. Як вона могла так мінятися, я не знаю. Мамка водила мене по всіх знахарях і примовниках. Вони обмацували язик, зазирали в горло, дмухали у вуха, її просили вимовити якесь слово. «Я збирався силами, їй щось гугнів». Врачувателі кривилися і казали «кожен своє». «Ліпше йому мовчати, з лису готеляти лиса корова буде». Най собі такий і живе, а яма всяких приймає. Я їжив. Діти, навіть брати, справляли з мене смішки, дразнили ні мураком. Я їх бочився, натомість приліпився до книг. З ними не треба говорити, вони самі до тебе промовляють. А декотрі так проникливо, що не ти їх читаєш. А вони тебе зчитують, Так глибоко в душу западають. Мене читати ніхто її не вчив. Букви якось самі відкрилися. Пригадую, було мені малому Дуже самотньо гірко. Усі в роботі, А я на сонце вийти не можу, Бо в голові крутиться. Ліг на скриню, Склав на грудях руки, Умерти хочу. І справді, Груди ніби землею привалило, а дихати так важко, як у домовині. Душа б'ється об тверде віко, і тихне, тихне. Я, направду, вмирав, душею вмирав, і не мав ні сил, ні бажання опиратися цьому. Але під боком муляло щось тверде, стара бабина книга. Я розгорнув її, і букви, які доти мамка показувала мені в газетах, тихо промовили, і вони були, про мене. Для братів своїх став я відчужений і чужий для синів своєї матері. Я став багатьом, як дивовище, та ти сильна моя охорона. До тебе вдаюся, я, господи, хай же не буду по вік засоромлений. «Визволь мене через правду свою, і звільни мене, нахили своє вухо до мене. Це було моє. Це ніби я говорив без участі язика. І мене почули, але не люди, ні. Ходили ми якось помагати своєму заможному родаку, що мав млин на поточенні. Я назбираю відро падалиць, а донести не можу. Розсердило це мельника, вигуйкався на мене. Не родом чоловік славен, а робом. Мало що ти без ростеш, ще й до роботи ніякої не годен. Ноги, як буська, руки, наче соломи. Що з тебе буде? Лише не кажи, що піп». Тільки той може прожити без праці. Але для попівського ремесла треба мати язик підвішений. Вертався я зовсім без душі, розуміючи, що ні людям, ні Богу служити не придатний. Мамка водила мене на отпусти. Хтось із божих людей сказав їй, що молитися треба не стільки за себе, як за померлих родичів аж до десятого коліна, бо їхні гріхи лягають на нас, як тінь від кресла того дерева, а молитви наші дають їм там заступництво й полегшу. Мав бути великий отпуст у Боронявському монастирі. Ми збиралися з мамкою, та вона на прані застудилася. Я покликався йти сам. «Де ти, безмовний?» Підеш у світ? Піду, мамко. Там не говорити треба, а слухати. До школи я не ходив, а в інтернат мене мамка не хотіла віддавати. Ходив собі сиротюком по заломах. Тоді вперше купили мені перед дорогою черевики і піджачок. Я потюпав у хвості процесії. Прочани в рядах говорили, що добре, якби вийшов на люди старий монах Іриней, що роками живе в горовому скиті. Двічі заскакував нас дощ, а я не мав чим укритися, і моя піджачина намокла і затвердла на кірку. Зате добре було ногам, бо полуботки розмокли в баюрах і, здавалося, не так муляли. А може ноги просто затерпли і не чули пекучого болю. Роззутися ж посеред людей я ганьбився. Не пригадую вже, як я відбув молебень і повне відпущення, бо очима невпинно обігав довкружні схили, шукаючи печеру таємничого чинця. Він і цього разу не вийшов до Прочан, а до нього самого йти казали невільно. Проте я пішов, пішов навмання, щось вело мене і вивело. На крихітну галявку в заростях черемхи, що дурманно пахла, біля кадуба, під курчуватим ясенем, сидів дід у довгій сірій сороці, і обличчя його було сірим, і волосся, і босі ноги, що втопилися в кропиві, лише очі світилися близько мокрої сливи. Він не здивувався моїй появі. Хоть сюди. Кого тут скаєш? о Лячно прогугнів я. Мене? Засміявся старий. Як він здогадався, що я виповів? Та я сам себе шукаю. Вісімдесят літ і не можу знайти. А ну, кажи, на що тобі здався, тлінний дідо? не у Не знаєш? мм. «Відки ти! Меожія! Ого, то ти проступав дев'яносто верст, аби вздріти мою конопляну бороду. І так вона тебе напудила, що зі страху примкнув язик. Я мовчав. Збіглий піджак, так перетис мені груди, що я не міг набрати повітря для нових слів. Яких там слів? Але диво!» Старий мене розумів, ліпше розумів, ніж мамка. Він зняв з мене закоцюблу одежину, її кинув у траву. Нащо брати на себе лишній тягар? А тепер розуйся, я здер себе себе обувку і за шкірою здер. Ноги були страшні, сині, набряклі, кров запеклася на них. Схимник став на коліна. Зачерпнув долонею із джерела і став обмивати мої рани. Я тремтів, як щиглик у сельці. Коли обмив, обережно обсушив їх подолом своєї сорочки. Нічого, всі ноги вибрали добру путь. Ти прийшов куди треба. Ти дома, синку. А у неагувою. Що? А ти не говориш, тут не треба говорити, тут моляться, а молитися можна беззвучно, можна її губами не вирушити, для сього доста серця». Так я осів у монастирі. За два дні прилетіла мамка, вона не сміялася, її не плакала, очі її були сухі, її порожні. «Випиті безсонням». Я чув, як монах сказав, виряджаючи її, «Найді твак, обудеться, спочини душею». А там Господь укаже йому місце. Він чує і німих, йому добрі всякі. Моя мамка, що доти не відпускала мене з двору, мовчки хитнула головою, погодилася. За часом ця її згода – Помогла мені глибше пізнати великість материнського чину Богородиці. Отець Іриней майже ні з ким не зносився, а мене підкликав часто. І казав, каліки не родяться, а робляться, ти здоровий як оріх. А що слова не промовляєш, то все благо, а не біда». «Ох, як би я радо з тобою сим помінявся! Не мордуй уста і язик, промовляй душею, все головніше! Але я отче хочу й говорити, болісно мим я. тоді співай! А ой, як? А так, як Соловей співає. Хто його сірячі учив, А він співає!» І, гадаєш, робить це з великої радості. Ова! У нього горличко таке тоненьке, що зі сну пересихає, її злипається. Та він п'є ранню росу, їй продирає горло. Для нього це мука, а нашим вухам благодать. Співай, синку! Я її співав. Ішов у хащі, її хрипів, як ранений ведмідь. Пташки мовкли зо страху. Якби почули мене люди, подумали б, що сплив із розуму послушник. І чим більше я надривався і втомлював голос, тим чистіші виривалися звуки. Мені відкрилося розуміння, що муштрувати треба не лише горло, а й усе тіло. Я щоднини біг на гору, купався в потоках. Пив студену воду, спав у верболозах і придивлявся до солов'їв, котрі мали мене вже за свого. Дрібна, сірява, боязка пташина, вона ніби соромиться свого співочого дару. удень її не побачиш, лише вночі або під ранок. Фур-фур, низько бере перші ноти, прочищаючи сонне горличко». Далі звук піднімається, стає ніжнішим. «Тік-тік», «Тік-тік», «Тюві-тюві», «Ті-ті». Слухаєш і розумієш, що нічого на світі не існує для Солов'я, крім його голосу, його пісні. Так сповна віддається цьому. «А чи знаєте, хто в Солов'я найбільший ненавидник?» Несподівано для себе встряв старий. «Сорока! Велика заздрісниця! Ця не дає солов'ю спокою. Головне, аби винадити його з кущів. А тоді дві-три сороки насідають на маленьке потятко, скубуть його на льоту, їй тиснуть до води і топлять. Сорока зла і хитра птиця». Для мене, лісового чоловіка, вона є другими вухами. Найперші звістки від сороки. І великого звіра вона супроводжує, дає йому знак. Та я вас, перепрошую, перебив. Кажіть далі. Я їй кажу, всяка пташина має свою приналежність і свою цінність, як і людина. Солов'ї навчили мене говорити знапоття отця Іринея. Він розповідав, що давнину був чоловік, який також народився недорікою, та дуже хотів бути красномовним, повчати людей. Брав до рота камінці і так провадив свої бесіди з морем. Цілими годинами вправлявся, день при дні. Доки звільнений язик у порожньому роті не почав йому підкорятися. Так і я чинив, і камінням набивав рот, і травою, і ялиновою смолою. І слова через ці перепони проціджувалися, помалу вирівнювалися, а голос набирав дзвінкості. Думка п'є воду, а терпіння мед. «Не бійся, нищо ти своєї!» – казав мені монах. «У немочі наша сила!» – учив Ісус. «Як це може бути, отче?» Дивувався я, безсилля наше спирається на терпіння, а воно переливається в досвід. Досвід учить нас витривалості, а витривалий, стійкий і відважний, чия відвага, того її перемога. Я вчився говорити, але не забував і про книги». Різні книжки мені потрапляли до рук. «Богу-богове!» – казав мій учитель. «Але живемо у світі і не можемо цуратися світу. Щоб змінювати його, треба його знати». З монастирського корівника я возив до хуста молоко школярикам із незаможних родин. Якось на шкільному дворі напав на цілу гору потріпаних підручників. Їх списали на макулатуру. Я вибрав з усіх наук по одному та ще й різних книжок для читання. Піввоза набив. Після вечірні, нагодувавши худобу, я вивчав ті науки і помагав собі вугликом на стіні, а потім забілював написи вапном. Не знаю, звідки отець Реней котрий ніколи не покидав свого скиту, знав про все, що зокола діється. Якось обізвався до мене, ховаючи в бороді смішок. Наші корови якесь мудре молоко стали давати. Се не ти їх грамоти учиш. Уважай, бо скоро будуть ганьбитися мукати. Прийшов день, коли став я перед ним, і рішуче сказав – «Хочу вчитися в семінарії. Хочеш, то вчися», – незворушно відповів він. «А мене туди приймуть. Намір солому ломить, брате». Уперше назвав мене не сином, а братом. І подався я в Ужгород. Склав письмово всі іспити, бо не хотів їх мучити слуханням. Присуд був короткий. «Вертайся в обитель». Я її вернувся, а за кілька днів завернув до нас сам владика. І нараз від брами до горового скиту, до схимника. Брат, що прислугував їм біля трапези, переповів мені потім їх бесіду. Він написав щось не так? – суворо запитав отець Іриней. Якраз що написав ліпше за всіх? – відповів Архієпископ, то в чому річ? Всечесний Отче, я знаю, як ви можете підготувати вихованця. Я сам ваш учень до кінця днів своїх, але цього хлопчака я не уявляю служителем перед паствою. Мало того, що його не буде видно за мвону, його й чутно не буде. Чи я не правий? Правий лише Господь. І даймо йому самому вибирати собі служників. Іриний промовляв густо, й грізно. «Брати мій, милий, у Господа не було німих проповідників. Нас і так слабо чує світ, а цей хлопець не говорить. То й добре, що не говорить», – сухо підсумував старець. «Буде там у вас...» Менше словесного тріску. Дорідне владиче тіло здригнулося, відтак затрусилося в непогамовному сміху, Аж на грудний хрест затрясся. Вони сміялися обоє, сміялися, як діти, А потім обнялися. Хіба ми не знаємо, брате, Що в тиші легше почути Господа, Примирливо мовив Іриней, і хіба не задля цього мовчання я заліз, як червак, у цю мертву гору. Архієпископ забрав мене за собою. Так я став семінаристом, а по закінченні скерували мене в академію. Там я написав працю про те, як проповідувати глухонімим. Служив при спеціальних школах, в інтернатах, у тюрмах. Навчаючи цих людей, я сам навчився розмовляти. Ну, не чисто, але хе, ви самі чуєте, як. Моє горло, можна сказати, чимось подібне до Солов'їного. Весь час потребує прочищення, тренування. Тому я й вернувся в гори. Людям не будеш проповідувати просто неба, а деревам можна. Вони не стомлюються слухати і все приймають. От покладемо храм, і щодня там буде служба. Тоді і мені буде легше, а може ще комусь.